A HOLD TEMPLOMA Sok-sok nyugalmas, védetten párnázott éven át tértek vissza, ezüst szürke, estébe hajló alkonyatok apán dolgozó szobájában, amelyek, mintha ugyanazok lettek volna a megállt állandóságában. A kiduzzadó idomú, hatalmas orgonasípok részszínű hátán ugyanazok a fények csillogtak tompán, és az orgona nyitott, nevető hármas foksora, ugyanúgy terült apám csontos, mozgékony keze alá. Megrendezték nekem a transzcendens költészet fizikainál magasabb rendű szépségét, épp úgy, ahogy az elúziszi széjszakákat teremtette újjá Orfeusz, az isteni művészet legáldottabb és később legfélreértettebb tolmácsolója. A történetnek, amelyet elmondani készült, előbb mindig az orgonán festette tartalmát, dús, búgó, és különös színekkel. Feloldatlan, igézetes, misztikus akkordokat ütögetett le, amelyek a látószem előtt csodálatos, világító színőrvényeket kavartak a szobában, és élő szimbólumokként kiformálták a történetet, amelyet apámnak sima, halk, kellemes hangján, a szavak nyelvére kellett csak lefordítania. Első története így hangzott. Úrvárosában ahol az emberek az éjszaka születtek szelít holdarcát viselték, élt Belszáltinannár hercegnő, nebunaid lánya. Úrnak Ábrahám városának utolsó idejében történt ez, a nagy ne bukad halála után. Belszáltinannár hercegnő szemében a magas, tiszta vonalú templom viszfénye tükrözött, és a teleholdas éjszakák hűvös árnyéka, amely sötétbe vonja a falak egyik sima síkját. Belszalti nannár szép volt és mindenkihez idegen. Társnői elhúzódtak tőle, mert érezték, fiatal testében mérhetetlenül öregebb náluk. A férfiak kerülték, mert érzékeikkel tudták, szüzessége mögött nem a vágyakozás éhes tüzelobok, hanem szörnyű, elmúlt tapasztalatok hamuja hallgat, szürke, könnyű halomként. Így lett Belszálti nannár a holdisten és Ningál a holdisten nő templomáé. A templom és a cikkurat lépcsős tornya fölött Nyitottan kitáruló égbolté S a holdkorongé Belszáltinannál szerette és ismerte a hagyományt Úrvárosának szent, dicsőséges múltjáról Fáradhatatlanul vallatta a földet S mint kutatóértelmű apja Ő is elolvasta a szobrokon, kőtáblákon A régiek titkos üzenetét Tűnődő, nyugtalan, kérdező szellem volt Bátor szellem a kérdéseivel nem riadt vissza Nannár, a holdisten és sugárzó hitvese ningál előtt sem. Őket is kérdezte, szüntelenül ostromolta, őket is érteni akarta, nem csak hinni és szeretni. A kilenc öreg pap Szelíd minden tudó mosolyjal nézte keskeny magas alakját, amint az esti holdvonalán könnyű léptekkel haladt a Szent Területet keresztül szelő Szentúton, és befordult a kilenc oszlop folyosójára. A kilenc pap azután csendben a kisebb szentélybe vonult, és meggyújtotta Ningál a fátyalos Istenasszony trónja körül a négy olajmécsest. Belszálltinannár felhaladt négyszer hét lépcsőfokon. És a csillagnézők négyzet alakú tornyában Szemben állott a teleholdal. Kék köntösének puha anyagát Éles ezüst derengésbe vonta a fény És árnyékát tömören mögéje vetette. Itt vagyok, mondta hangtalanul a fénykorongnak. Hívtál, és itt vagyok, hogy szolgáljalak. Testem és arcom fénylő a te fényességettől, Mint ahogy a te arcod a naptól sugárzik. De mögöttem sűrű árnyék esik a földre, mögötted sötét árnyék vetődik az égre, És akármit közvetítesz hozzám, és akármit közvetítek én tőled tovább, Mindennek égre és földre vetődő árnyéka van. Ezért, ha tovább szolgálok, mert szolgálnom kell a te fényláncaidra fűzve, Sírva teszem, mert nem értelek téged, és nem értem önmagamat." Hét éven át beszélt így Belszálti Nannár a teleholdhoz, és a telehold hét éven át hallgatott, és hallgatva parancsolt a vizek, a vér és a nedvek néma nyelvén. Belszálti Nannár azonban nem lankadt és nem fáradt el. Figyelmét nem fordította másra, nem kérdezte a kilenc papot, akik a négy mécsest mindig meggyújtották Ningál trónja körül a kis szentében. Mert tudta, az ő tudásuk benne csak akkor válhatik az élet megtartó és megújító varázsitalává, ha maga merít a titkos forrásból, amelyet a kilenc pap szintén magányosan és egyenként keresett fel. A hetedik év hetedik hónapjában, azután a telehold beszélni kezdett Belszalti Nárhoz. Aki kitartóan kérdez, az mindig feleletet kap. Az emberek ritkán várják be, míg kérdésük megtestesül, nyíllás űrűsödik, amely surranva berepül céljuk középpontjába, és feltöri a hallgatás mágikus pecsétjét. Te bevártad, megkapod a feleletet, hajjad, zárd magadba, és csak annak ad tovább, aki hozzád hasonlóan megszolgált érte. A határtalamban és végtelenben amely ő, az igazságban, tökéletességben, örökkévalóságban, amely ő, nem lehetnek korlátok. Mindennek, ami van, tehát az igazságnak, tökéletességnek, örökkévalóságnak, végtelenségnek, az ellenkezője is lehetséges. Ha nem így volna, akkor csak fikció lenne az ő szabadsága. Így állhatott tehát az örökkévalóból kiáradó szabad lényelőtt a tudás fája, a nagy analógia. Így állhatott előtte a rossz, ellentétes, halálos és boldogtalan külön út. A vágyáltal létrehívott anyagvilág vonzó, képes, szép és kárhozatos tűzijátéka, amelytől az örökkévaló intése óvta, de nem zárta el. A földi ember sem adhatja át élettapasztalatát a fiatal tapasztalatlannak, mint fent, úgy lent. A dolgok újra és végtelenségig ismétlődnek, mint a vízbedobott kőnél a körülötte képződő körök egyre szélesedő gyűrűi. A lénynek tapasztalnia kellett a külön utat, a rosszat, a halálforma világát, hogy ne higgye, elfogadja, hanem teljesen átégve a megismeréstől, tudja, hogy nála a helyes út. Vele párhuzamos, benne a megváltás. Az isteni dualitás, az örökkévaló és mindannak az ellenkező lehetősége, ami ő, látensen ningál. A fátyolos istenasszony, aki már az ős hazában is uralkodott a kisebbik szentében, akit az elmúlt és eljövendő népek más és más néven imádtak és imádnak majd, aki ura a föld minden bűnös és áldott asszonyának, aki uralkodik rajtam alázatos szolgálóján, titkos nevemen, mely szín, a közvetítő, aki uralkodik a bolygókon, naprendszereken, az egész kozmoszon, akinek fátyla a tejút és a hatalmas csillagködök. Ő atyáid isten nője, s az elsőlyet ős hazat tündöklő asszonya, Istár, az Atlantisi ízisz. Ningálban a vágy, Ningál a kísértő. Ningálban lobbant fel a tükröződés vágya. Az örökkévaló a nemző. Ningál a megtermékenyített nagy anyamé, amelyből a harmadik, a lény, Előárad Ningál halálos vágyának terhével és az örökkévaló halált összezúzó megismerésével. Ningál létbelépett az ő igennye által, de ő maga meg nem nyilvánult maradt. Ningál magzata, a lény elindult, és elindult a nagy törvény, mint lent, úgy fent. A lény, mint a nagy anya és apa, Ketté szakadt. A külön út vágya és kíváncsisága miatt. A ketté szakadás megszülte a taszítás nyomában keletkező ikererőt, a vonzást. A kettőből megszületett újra a három, és a három megint utánozta szülőit. Így ömlött elő méhéből a lények végtelen sokasága, a külön-külön mindegyik távolodó ismétlődése, Szétáradó vízgyűrű köre a fent lejátszódó, Csodálatos Isten drámának. Ő kimondta az igent, Mert a vágynak orvossága a kielégülés, Rossznak a szenvedés. És ahol a vágy látensen szunnyad, Ott szunnyad a veszély is, Amely csak a létbelépés, A teljes kiélés mindenségen végig futó köreivel hárítható el. Ő meg nem nyilvánult maradt, de része minden lénynek, mint meg nem nyilvánult, megsemmisíthetetlen belső lényeg. Ennek az isteni énnek nincs szüksége tapasztalatra, ezt nem érheti változás, és nem érheti halál. Ningál vágyakozik, ég a megtermékenyülés gyönyörében, szüli verejtékben magzatát, újong az időkáprázat táncában, és a múló rothadó anyagból, Örök szépséget próbál formálni, Újra meg újra szörnyű fiaskóval, Mint a szobrász, aki hóból alkotja remek műveit. Ningál tapasztal, csalódik, Szenvedés pusztul a lét izgalmas kalandjában, És ő igyekszik vissza türelmes, néma, Minden tudó isteni párjához A fájdalom tüzes kohóján át, Hogy benne feladhassa önmagát. De ehhez a háromból kettőnek és a kettőből egynek kell válnia. A lény visszatér Ningálhoz, és Ningál hozzá. És mivel minden lény belső lényege a minden tudó türelmesen várakozó isteni én, tehát külön-külön minden lényben a létbelépés drámai analógiája mellett, Ningál keserű csalódásának, belátásának és isteni párjához való visszatérésének vágya is lejátszódik. Az egyetlen, meg nem nyilvánult, örökkévaló felé emelkedő, érettebb ningál meditációja, megismerése és kiábrándulása az anyagból. Ningál vágy ma is hangzik a mindenségben. Ningál keserű megbánásának jaj kiáltása ma is hangzik a mindenségben. A gyönyör lefelé a létsűrűjébe hajszol. A megbánás jaj szava visszahív az örökkévalóhoz. Így folyik a szüntelen bukás és szüntelem felemelkedés két egymás mellett futó spirálforgása. Minden menyasszonyban a fátyoros ningál siet kélyes, boldog izgalommal a vágy és formateremtés veszélyes kalandja elé. Minden papnőben ningál tesz szűzességi fogadalmat, és szegül a szenvedést szülő vágyak és szenvedélyek ellen. Minden anyami ningál új hite és kísérleti műhelye. És minden koporsó, ningál keserű kudarca, Amelyből megbánás és megismerés fakad. Ahhoz, hogy valami feltámadjon, meg kell halnia, El kell rothadnia előbb. Ahhoz, hogy ningál örökre feltámadjon benne, Neki és a belőle kiszakadt lényeknek Át kell haladnia a halál és rothadás kapuján. Mint fent, úgy lent. Belszáltinannár csendesen kinyújtózva állt a csillagnézők négyzet alakú tornyában, szemben a nagy, lomhavonalú, homokhalmok mögött lesikló koronggal. Lélegzete lassan, mélyről szakadt fel melléből. Szín, sápat, titokzatos arca eltűnt, maga után vonta hosszú fájtlát, és helyet adott a szürkületnek. Belszáltinannár nem várta be a piros örömök nappali lámpását, a napot, Lelépkedett a négyszer hét lépcsőfokon, Végig sietett a kilenc oszlop folyosóján, Amelyen hosszan, kérőn, utána nyúlt a hajnali nap fénycsápja, De ő nem fordult meg. Elhaladt a kilenc öreg pap mellett, Akik a kis szentély ajtaja előtt sorakoztak két oldalt, S mikor odaérkezett, elvonták előtte a függönyt. nár belépett a szendébe, a négyzet alakú trónemelvény négy szegletén négy olajmécses égett, és derengő fénybe burkolta az istennő elfátyolozott talakját. Belszálti nannár lekuporodott a trón elé, füstölőt szórt a részserpenyőbe, meggyújtotta az illatos füvet, azután a kék füstkígyónát felnézett oda, ahol a fátylak mögött az istennő arcát sejtette. A szentély exztázis csendjével telt meg. Csak az őrködő papok számolták a napokat a kapu előtt. Hűs és néma omlással húltak le a fátylak ningál alakjáról. Belszállti Nannár a negyedik napon, a negyedik próba után már látta térdének, derekának és karjának lágy Az ötödik napon megpillantotta a kezét s benne az élet kulcsát. A hatodikon, az utolsó fátyol lehullásakor, Meglátta végre az istennő arcát, amely saját arca volt, mintha tükörbe pillantott volna. Ekkor megértette minden dolgok káprázatát, az anyaggás űrűsödött tévhitet, amely szétbontja azt, ami egy. Megértette, felismerte a lények világának és benne saját magának tragédiáját de a feloldódás és szabadulás mérhetetlen messzeség tűnt előtte, valahol a világnap felszívódásának legvégén, s ez elgyötört fáradtság csüggedés keserűségével telítette belsejét. Ó, Ningál! Szegény, csöndes, csalódott anyag! Ningál! Boldogtalan anyja a világnak! Itt kell maradnunk tehát, míg az utolsó vágy elég a kozmoszban. Míg az utolsó indulat fárosa kilobban Míg az utolsó kíváncsiság Hamvába hull Míg az utolsó halál buborékja Elpattan az idő folyam tetején Itt kell várakoznunk A nagy spiráltáncát járva A körtáncot Amelyet fáradhatatlan Csontfúvolák kísérnek És arcán Könnyek folytak végig Szemben az istennő mesztelen arcával Amelyen Saját könnyeinek viszfénye csillogott. Hetedszer töltötte fel a négy olajlámpást a trónszék négy oldalán, És a részserpenyőbe új füstölőt vetett. A hetedik nap hajnalán, a lassan múló éjszaka után, Felszáradtak az istennő könnyei. Arcán titokzatos mosoly ragyogott, A mennyasszony mindent sejtő mosolya és mögötte kivilágosodott hirtelen az ajtó, amely a nagy szentélybe, Nannár szentélyébe vezet. A legöregebb pap állt a küszöbön. Fehér köntösét a vízöntő halványzöld és színű jeledíszítette. Kezét Némán belszállt Nannár felé nyújtotta, akinek arcán most az Istennő mosolyának reménykedése áradt szét. Felállt, és követte a legöregebb papot. A nagy szentély bejáratán át.